They it's up pandemonium and not a place still i know i've so for me i feel tingles down to my feet when you smile that's much too discreet sends me on my way wouldn't it be better not to be so polite you could offer a light start a little conversation now it's all right just take five just take five just take five Just take five Just take five Wizz Air ju ofron shmimet më të ullëta nga Shqypria për më shumë se 50 destinaciona eksploroni Venecian, Katanjan, Bruxelin dhe Budapestin duke filluar nga 1490 lek për më shumë informacion vizitoni wizzair.com A keni menduar ndonjëherë jetën pa syze? Në Hygeia Eye Center, vetëm për 1500 euro, mund të largoni syzet me metodën avancuar Femto LASIK. Teknologjia më e fundit ju jep mundsinë të përmirësoni shikimin tuaj me rezultate të shkëlqyera dhe kujdes maksimal. Mos e humbisni këtë ofertë të veçantë, e cila është e vlefshme vetëm për muajin shtator. Hygeia Eye Center, shndëti syzet tuaj, prioriteti ynë. Ju prezantojm sistemin suedez të fjetjes Duxiana, shtratin më të mirë në botë, mishërimi i luksit modern të qëndrueshëm dhe i gjatë. Në një shekull eksperiencë, Duxiana ka perfeksionuar teknologjinë e proparuar, dizajnin brezlënë skandinav dhe inxhinierin që zgjidht të gjitha problemet e botës së gjumit. Ju kujtojm, në shtratin Dux, flen shumë nga njerëzit më të famshëm në botë.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 Violinisti italian Francesco Greco dhe miqtë e tij të tjerë instrumentistë sjellin në Tiranë një mbrëmje artistike bamirësie për fondacionin Down Syndrome Albania në kuadër të Tetorit, muajit të ndërgjegjësimit dhe advokimit për sindromën Down. Francesco Greco Ensemble më 6 tetor, ora 19:00 në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Biletat i gjeni në shitje online në dsaalbania.org nga data 12 shtator, si dhe në biletarin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Nga data 2 të torë, felëminderit nga zemra. BOLV Lëvizim bashk prezenton fundjeva BIG në Radion Klab FM me Lady Gaga The Edge of Glory Bad Romance On this way I was on this way all over the day I watched us in direction shallow I never leave the ground I'll always remember all this way There's a way why are when you look at me and the whole Fundjava Big, këtë të shtunet të djel me hitet më të mirat e Lady Gaga në Radion Klab FM, mundësuar nga Bolv, Lëvizim Bashk. Pranë. Në ditën tëndë të relaksit, bje telefoni Êshtë grua ja Zemë më më kalim makina Bo, dhe kjo në duaj Tanit du flas Ta të flasë me karra tretësim Ta qënë të mekaniku Të presim sa të lirot mekaniku Një dit, dy dit, tre dit, një javë Pastaj, presim sa të gjëndet efekti Presim e tonë Ndëko gruan du të leviz unë me makinë Nuk gjëndet efekti Kur Hop, më ndizët lampa Dhe kujtojmë që unë furnizaj vetëm tek bolv dhe kur nuk kam problem Më në fundaj e thotë Ta një e tutje dhe unë vetëm bolv Bolv, karburandi më cilësor në treg Ura, 12 e 1 minut And now, the news on Club FM Laj më shkurët, në radion kombëtare Club FM Në gjues të klebethen për shëndetje e unjohi me lajmet e ores 12. Avokatët e të pandeurve për dosjen partizani me styre Sali Berisha dhe dhëndë rritia Marbrë Maltezi kanë firmusur për fundimin e jetimeve nga prokurërie e posaqme dhe kanë marrë në ndërzim aktet jetimore, nërkot të pandeurit kanë dhjetë ditko a fatë për të bërë pretendimet në lidhje me aktet e dosjes jetimore. 14 gjyshtarë ka njësërë këtë ja vizitën në shtetet e bashkuarat e Amerikës për të diskutuar pavarësin, integritetin dhe efikasitetin gjysorë, lemi u bëmidi nga mësatë Amerikanë e në Tiran, këthu e se si 7 gjyshtarëja nga gjukatë e posatëshme e shkallës e parë dhe 7 të tjerë nga gjukatë e posatëshme e apelit. Në gjukatën themelore të Prishtinës pëmbajt sot seansa gjysore filestare për rastin bajnë ska, për këtë qështje progoria speciale e Kosovës publikojmë një mbëdjet qëtator akt akuzën e ngritur kunder 25 personave, përfshirë dhe Mila Raduqic ishtë në kretarin e listës serbe i cili ka pranuar përfshirën në njarje. Zyrtarët e inteligjencës amerikane njoftuan Donald Trumpin për kërcënimet e dyshuara nga Irani për ta vrarë atë, tha fushataja e kandidatit republikan. Zyrtarët e inteligjencës kanë zbuluar se kërcënimet iraniane janë rritur në muajt e fundit dhe se zyrtarët e qeverisë amerikane janë duke punuar për ta mbrojtur Trumpin dhe për të siguruar se zjedhjet nuk do ndikohen. Ishit me lajmet në radian kombëtar e KlabeFem, ndërkohë mos harroni se vetëm pas pak fillon rikoshet. The next news break in 60 minutes on Club FM Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutës Shfarë është Vlora Marina është ndjesia që i kam të gjitha ka shpram Një marine klasit botëror Apartamente premium Me hapsira luksoze Kuzhinën autentike Të kemë pa funësisht mundësi për të provuar e zbuluar